Можна виправити кількома способами. Поставити замість дієприкметника захоплюючі дієслово. Особливо захоплюють і приваблюють подорожі Дніпрові кручі. Або скористуватись одним із прикметників захопливий, привабливий, звабливий, знадливий, знадний, принадний особливо знадними і привабливими є подорожі знаючий що котрий який знається розуміється тямить тямущий тямучий тямовитий тямкий тут треба знаючої людини прочитали ми в одному оповіданні де автор допустився подвійної помилки, незугарно переклавши російську фразу «здесь нужен знающий чоловік». Передусім упадає в очі невластиво українській мові форма активного дієприкметника «знаюча». А по-друге, її створено від дієслова «знати», хоча треба виходити від дієслова «знатися», цебто тямити на чомусь. Цю фразу можна було б замінити описовою формою. Тут треба людини, що яка котра знається, розуміється, тямить. А можна, скористувавшись близькими зазначенням прикметниками, і так висловитися, тут треба тямущої, тямучої, тямовитої, тямкої людини. Пануючий чи панівний До наших нових словників, поряд із природним милозвучним словом панівний, про них діє прикметник пануючий. У Чорному морі спостерігається складна система течій, обумовлена дією різних сил, в основному пануючими вітрами. колгосне село. Панівним класом у Київській Росії були феодали, князі і бояри. Історія української літератури. Між цими двома словами нема ніякої значення різниці. Слово «пануючий» суперечить духу нашої мови. Тому слід, виходячи з мовних традицій, завжди додержувати стільки слова «панівний». Панівна думка, панівна висота – Панівні, вітри, тощо. Подорожуючий, що котрий, який подорожує, подорожній. В руках у нього була авоська, неодмінна супутниця всіх подорожуючих, написав один автор повісті для школярів не замислюючись над тим, як важко вимовити по-українському це ніби українське слово. А тим часом цю фразу він міг би написати і правильно, звернувшись до описової форми. У руках у нього була сіточка, неодмінна супутниця всіх, що котрі, які подорожують, або скористувавшись прикметником подорожній. Була сіточка – неодмінна супутниця всіх подорожніх. Початкуючий початківець На виступили з читанням своїх творів початкуючі письменники. Надруковано в газетній замітці – Автор якої не знає, що відповідно до російського вислову начинаючий писатель, художник, композитор тощо в сучасній українській літературній мові вживається слово початківець, початківець письменник, початківець художник, початківець композитор і таке інше. Опублікування першої книги початківця свято не тільки для читача для літератури, для молодого автора, але й для старшого письменника. Смолич. Працюючий, що котрий, який працює, трудящий, трудівник, трудар, трудовик,